Comentem na postagem do episódio também. É, isso ajuda a dar aquele feedback pra gente, ajuda a motivar a gente a continuar cada vez mais com o programa, a investir, a tentar deixar o programa mais legal possível pra vocês.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 Ah, é, mas... com certeza, você ficar naquela sensação de ser um verdadeiro frango assado jogando bola é complicado, cara. Jogar duas horas da tarde num solão no Nordeste é algo que. é de torrar com a cuca realmente. Bom, é o fator campo, é o fator campo, é o fator campo. É a vantagem dos mandantes do jogo. Ah, sim, com certeza, mas.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 Vão acontecer as finais da Liga Flag Paulista, as finais de conferência: Spartans contra Sharks, Silver Bullets contra Gladiators. Pessoal que puder comparecer, a entrada é franca, compareçam lá no SPAC. É, por favor, compareçam lá. Torçam para o amigo de vocês, hein, Zoner, a l e x a n d r e Branco. Torçam para o Silver Bullets. Vão com suas camisas azul marinho, compareçam ao SPAC. Porque Silver Bullets está.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 A Eletropaulo não ia conseguir restabelecer o fornecimento de energia elétrica até. 15, eu não sei quando que eles conseguiram consertar tudo, mas com certeza não ia acontecer é, na noite de domingo ainda. É, teríamos é, até pelo menos a segunda-feira à tarde pra a resolver isso e era inviável pro a a time do Rio de Janeiro. Então o que aconteceu foi que o, a final do torneio de t h u t d o w n foi remarcada para o dia 12 de dezembro.、Eu、vou até pedir aqui, Alice, se você me deixar, eu tô com.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 Green Bay Packers venceu o San Francisco <risos> 49ers. <risos> não, é verdade. Que o é... o Júlio é todo assim mesmo. Que o l i fala, não é... tem ombro, não tem tendão. É no... é tipo aquele bonequinho. É tipo aquele bonequinho, Eduardo Galvão, que você destruiu. Sabe aquele bonequinho que você tinha quando era criança? e Você arrancou o braço dele, ele perdeu u m a perna numa guerra Aquele. De... Boneco seu dedo, seu p l a y m o b i Aquele、mano. comandos、é. em ação que você arrebentou o boneco inteiro.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 Jacksonville Jaguars faturou uma, venceu o Buffalo Bills 18 a 15. O Kansas City Chiefs surpreendeu o Pittsburgh Steelers em casa 27 a 24. E o Minnesota Vikings chutou o cachorro morto, bateu o Seattle Seahawks por 35 a 9 em casa. Grande jogo do Brett Favre. O New York Giants venceu o Atlanta Falcons em casa no overtime por 34 a 31. O New Orleans Saints continua ganhando todas e venceu o Tampa Bay Buccaneers fora de casa por 38 a 7.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 Esse fim de ano para a equipe do New York Jets. Eu não espero que o New York Jets tenha um saldo positivo. Estou esperando uma temporada 7-9, 6-10. Me surpreenderia muito se o New York Jets terminasse 8-8, 9-7. Não sei. Mas o New York Jets esse ano já era. É, o Cutler. O Cutler. falar do Cutler. É, o Sanchi e já está com 16 interceptações. Eu acho até que essa chegada dele na NFL foi um tanto quanto prematura.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 Thomas Jones com 21 corridas e o m a r k s a n c h e z 21 passes tentados. Ótimo! Só que o m a r k s a n c h e z acertou 8 passes. 8 passes. 136 j a d a s 1 touchdown. 4 interceptações. Acertou 4 seja... passes na mão do corner também, né, Ali? É,、ah, péssimo, né? Péssimo, ridículo. Uma das interceptações do Leif Boden foi lamentável. O m a r k s a n c h e z saiu correndo que nem um louco.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 32 a 3. Cadê o Denver Broncos, que era a grande promessa da temporada? Onde está Se a... o Denver Broncos? Você anotou a placa, Alexandre? Você anotou a placa? Olha, não. Mas não adiantava nem anotar a placa, viu? Porque do jeito que o Chargers tava rapidinho, o Broncos não ia nem conseguir parar pra a conversar. Sabe quantas jardas o Philip r i v e r s passou, Ale? Quantas? 145. 145.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 Mais ou menos isso, foi o jogo da defesa e o jogo da vida do Nate Caden também. Muito fio de gols, muito fio de gols. Ele conseguiu nada mais nada menos que 4 fio de gols e 2 pontos extras, Alexandre. Que beleza, hein? E cadê o Broncos nessa história toda? Querido Alexandre Branco, o Denver Broncos saiu pra passear com o b e r s porque sabe como é, né? Tipo, estão com s t r e i t e s de derrotas, um perdeu 3 jogos seguidos.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 Toma a liderança da FC West, pra mim ele não sai dali e vai pra playoffs. O Denver Broncos vai ter que tentar um wildcard. Você acha que depois de perder 4 seguidas eles ainda t e m moral pra tentar um wildcard? Então, Edu, eu acho que ele tem sim chance. É um time 6-4. O time 6-4 não é um time morto pra playoffs, né? né? Se tiver partida, você tá 10-4 e precisa de mais uma vitória e garante o wildcard. 11-5 é,、um, é praticamente o wildcard garantido. Tudo bem que ano passado.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 Até o quarto quarto. Que, que é isso? Que jogo? Que 6x0? Olha, o jogo pior que esse, eu só vi aquele dos t e e l e r s e Dolphins. t a v a uma chuva desgraçada. Fui 3x0 com o Field e Gol no último quarto. Aquele que o p u n t h ficou enterrado na, no campo? É, é, é. é o próprio. Léo. Ela、ah, não tem condições, né, não, Julião? Sem base, ali. Sem base. Foi uma vitória, assim. Suada da equipe do Dallas Cowboys. Sofreu muito e. Engraçado como que a contradição sempre acontece. O nosso querido amigo Sui s h não tinha errado um fio de gol mano, até essa rodada. Fez os dois primeiros fio de gols e aí? O cara vai e me erra os dois fio de gols, que ia dar uma vitória do Aston Redskins sobre o Dallas Cowboys, que é o líder da divisão. É. É. É、um、time que tá zoado, é complicado. É quando a maré tá contra, é complicado nadar contra a maré, né, cara? Tipo, o, o Aston Redskins tá sem sorte, jogador. Praticamente o time, a parte boa do time não e s tá jogando. Clinton Portes i s tá fora. Santana Moss tá zoado. k e m p b e l não e s tá jogando nada. O c u l e y que era o, o alvo preferido do k e m p e s tá fora da temporada. Hansworth e s tá zoado. i、e、tá louco, é, é muita coisa para uma equipe só. Eu me surpreenderia muito se o Washington Redskins chegasse no final dessa temporada com seis vitórias. E ano que vem, gol, gol, Bradford pra a equipe do. Washington Redskins, porque Jason i não t n vai dar. É, precisa de muitas trocas aí, né? Muitas trocas. Na verdade,、Começando、eu acho pra... que eles estão se preparando porque ano que vem existe a possibilidade de não ter um Cap Room. E o Dan Snyder Adora, tem、né? muito dinheiro pra investir no Washington Redskins. Mas eu acho que vai ter Cap Room sim,、Edu. vai acabar tendo. E o Redskins precisa de muitas mudanças aí. Partindo do coaching staff, que está lamentável, péssimo, ridículo.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 E tá complicada a situação. Não vejo o Rams com o futuro. Assim como não vejo o Oakland Raiders, que surpreendeu, né, não, não, Edu? O Oakland Raiders surpreendeu, derrotou uma das potências dessa temporada, Alexandre. Eu acho que o banco do j a m a r c u s Russell deu resultado pra alguma coisa, né? Botar o、um、menino no banco, eu acho que acharam a maçã podre lá em Oakland.、Né? Não vamos colocar toda a culpa nele, apenas os 90%. Mas j a m a r c u s Russell no banco. Bruce Gradovski.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 Ou será que foi Olha, o Cedric Benson que fez falta? Os dois. Vou dizer que é os dois e ainda vou adicionar uma coisa. É o Oakland Raiders contou com a sorte nessa vitória. Porque, beleza, correu atrás do resultado, foi lá, empatou a partida nos, nos finalmente. Nos 33 segundos finais da partida, fez o touchdown do、no、empate. Só que aí o nosso querido amigo Andrew Kedwell vai retornar a bola, e só que um fumble na linha de 30, 25 jardas. Aí o nosso querido amigo Janik o w s k i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 Aí、ah, e、o Hulk do sétimo pick teve um cat c h pra sete j a r d a s Boa! É, Boa. É,、ah, é uma evolução né? já né, Júlio? Salva de palmas pro Octon Raiders! O cara pegou uma bola,、e、tá bom, n Antes não pegava nada. Só que enfim. Eu, eu tenho d o m c t o n r a e s porque o o k t o n Raiders ele, ele é aquele time que ele não precisa se você jogar, ele automaticamente, ele automaticamente se mata, entendeu?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 Frank Gore, apenas 7 corridas, 59 jadas, r você vê todo o potencial jogado praticamente no lixo, não é verdade, Vitinho? É, pois velho, Frank Gore veio, tá voltando de contusão e você percebe ele mais lento, que não e s tá correndo a mesma coisa que corria antes. Pra um cara que já correu 190 e tantas jadas r num jogo, né, Vitinho? É, ele levava os f o r e i n e r s nas costas, né? O começo bom do f o r e i n e r s foi por causa do Frank Gore. Depois que o Frank Gore saiu, que começou essa. m a á r e de derrotas aí pro f o r n a r e s porque daí teve que jogar a bola na mão e o Quarterbacks, e por causa disso mudou o Quarterback. Entrou o Alex Smith, que não tá fazendo maus jogos, esse jogo ele fez 3 TD e uma interceptação, mas o Frank Gore é o cara dessa franquia e ele tem que ser utilizado ao máximo que ele pode pro f o r n a r e s ganhar, porque senão o f o r n a r n e s vai pra frente. Set, hut.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 Mas era o dia do Giants, na verdade, Vitinho. Era o dia dos caras. É, ali quando você ganha o cara-coroa no overtime, você pode se dizer que você tá com sorte, não c o n c o r d a Porque ganhar o cara-coroa no overtime já é metade do caminho andado. No, jogo do, no outro jogo de prorrogação dessa rodada não aconteceu isso, mas metade do caminho no, na prorrogação é você ganhar o cara-coroa. E mesmo jogando mal, pra gente pode dizer, o Giants.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 É, o time não correu nada. É o principal trunfo do New York Giants. Mas aí o Eli Manning brilhou: três touchdowns, dois pro Kevin Boss, um pro Madison Hedcock, que é o fullback do time. E o Mario Manningham, com 126 j a r d a s Grande receiver, jogou muito bem. E tem aquela coisa, né? A defesa aparece na hora certa. Você vê, o Michael Boley tava sem jogar um tempão, voltou ativa pelo Giants e parece que recuperou a forma realmente. Treze t a c k l e s no jogo. Mais um, um deles sendo o Sack. E o Justin Tuck, mais um Sack. E aproveitou pra forçar um Fumble em cima do Matt Ryan. Que beleza, hein, Edu. Sack Hut! E agora cabe aqui, já que nós estamos chegando aos momentos decisivos do programa, cabe aqui falar sobre aquele que já foi chamado de Mystery Relevant esse, no começo desse ano. Aquele cara que foi o último a ser draftado.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 Ficar tomando back-to-back to back touchdown de retorno é complicado, velho. É complicado. E o c h i e f s não sentiu a falta do Dwayne b o w l também, não, né? Chris Chambers foi convocado pelos c h i e f s depois de ser dispensado dos Chargers. Recebeu quatro passes para 119 j a r d a s Muito bem na partida, Chris Chambers. É, o Chris Chambers vai substituir o Dwayne b o w l que foi suspenso pela NFL até a semana 15.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 O cara tira, Nossa, o depois cara, do momento, o Shop Time tá vindo de tudo aqui, velho. O, o cara tira da cartola totalmente assim, tira umas jogadas da cartola que é incrível. O cara joga no, no Lions desde que veio pra NFL e desde que veio pra NFL o cara tá chutando balde, não tem jeito. Esse cara, esse cara tem potencial pra ser a h a l l o f f a m e r Como você mesmo disse, imagina se esse cara jogasse com o Peyton m a n e r tão. Megatron é o, é o Calvin... cara.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 É verdade, pena que ele não está mais lá para nos brindar com tal exibição bizarra, né, e d u a r d o Galvão? Alexandre Branco, um jogo dessa semana vai ser vital para você, Alexandre. Olha.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 Querido amigo Vitor Freire, e uma boa semana de NFL para vocês. Boa noite, Júlio, boa noite a todos aí, os endzoners, todos os o ouvintes. Vamos esperar um ótimo final para essa NFL aqui, e que seja uma, um grande Super Bowl, não é isso, Edu? Bom, com certeza, Vitor, já começa o aquecimento, já começa a expectativa. Finalzinho da temporada já está aí, tem muita coisa para se decidir. Um abraço para todos os ouvintes. Obrigado por estarem aqui até agora. Fui!